Більшість цих студій стосується життя, вдачі і культури примітивних племен, і велика трудність є застосувати ці самі методи для студій національної вдачі модерних націй, яких соціальна структура і життя багато більше зрізничковані. Нації розпадаються на різні соціальні групи, яких стиль життя досить відмінний. Іншими словами, культура селян і культура робітника чи інтелігента різняться між собою. Тому, наприклад, ментальність німецького селянина і французького селянина може бути в дечому більш споріднена, як ментальність німецького промисловця і німецького селянина. Але знову, в інших аспектах, існує багато спільного між промисловцем і селянином одної нації. Бо, наприклад, німецька етнічна група має свою надрядну культуру, надрядну над підкультурами подиноких клас. Із взаємного впливання цих усіх факторів твориться національна вдача, яка дещо інакше проявляється в кожній соціальній групі. Інакше представляється справа національної психіки, наприклад, швейцарської нації, зложеної з трьох етнічних груп, з яких кожна має свою культуру. незважаючи на це, Існує щось спільне в ментальності і поведінці усіх швейцарців. Бо існує над цими трьома етнічними культурами одна надрядна спільна швейцарська культура. Через те швейцарський німець різниця від німця з Німеччини. А факт тривкого існування психічних різниць між трьома народами Швейцарії доводить, яким важливим для зберігання окремої етнічної культури і психіки є мова. Вона є носієм ідей, способу думання, звичаю, що передаються з покоління в покоління. Мова є виключно продуктом культури. Все це вказує на складність самої проблематики і на труднощі наукового досвіду. Але теоретично беручи такі досліди є можливі. Очевидно, потрібно великого технічного апарату, багатьох антропологів, психологів, які переводили постійні обсервації на великому числі родин, порівнювали б їх із родинами інших культур. Якщо інші державні народи не можуть дозволити собі на те, якщо навіть міжнародні організації не беруться до того діла, що тут говорити про наукову роботу емігрантів у тому напрямі? Однак існують ще інші причини занедбання такого роду дослідів на які вказує згадуваний вже Айзенк. Безперечно, пише він, емпіричні досліджування національних відмінностей є можливі. Навіть можна сказати, що такі досліди мали б значення для майбутнього розвитку об'єднаних націй і для здійснювання постанов міжнародних організацій. Коли цього не робиться, то, на думку автора, тому, що відповідальні люди воліють кабінетні теорії або не вірять, що соціальні науки могли б дати точну відповідь. Хоч технічних можливостей для широких емпіричних дослідів у нас на еміграції немає, побут на чужині нас у дечому винагороджує. Він дає можливість докладніше обсервувати родинне життя чужинців, їхнє виховання дітей вже з малку, все це порівнювати з формами панівними в українській культурі і суспільності. В такий спосіб міг би розбиратися певний матеріал для пізнішого наукового синтетичного оброблення. Знання чужих культур дає кращі перспективи, щоб пізнати власну. Дещо правди, є в афоризмі, що хто знає лише власний народ, той його не знає. Крім того, на еміграції відбувається цікавий процес вростання наших дітей в чуже середовище, що, напевно, приносить деякі зміни в ментальності молоді. Автор цих рядків не має нагоди зустрічатися з багатьма українцями, що є американцями вже від кількох генерацій. Але можна припускати, що в тих українців-американців вже майже нічого не залишилося з того, що ми звикли вважати національними рисами українців. Якщо існує яка подібність, то її треба приписати, може, подібності деяких аспектів духовної атмосфери американської суспільності і української також. Тут відкривається поле для обсервацій і студій. Мета цих завваг — вказати тільки на проблеми і напрям, куди повинна б звертатися увага тих, що цікавляться питанням національної вдачі.